דרך ל"ד "תרבו גויים לשמוע ולאומים הקשיבו, תשמע הארץ ומלואה תבל וכל צאצאיה, כי כצף לה' על כל הגויים וחמה על כל צבעם, החרימם נתנם לטבח, וחלליהם יושלכו ופגריהם יעלה בוא שם ונמסו הרים מדמם.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 כי זבח לה' בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום. וירדו ראמים עמם, ופרים עם אבירים, וריבתה ארצם מדם, ועתרם מחלב ידושן. כי יום נקם לה', שנת שילומים לריב ציון, ונהפכו נחליה לזפת, ועתרה לגופרית, והייתה ארצה לזפת בוערה. לילה ויומם לא תכבה, לעולם יעלה השנה, מדור לדור תחרב, לנצח נצחים אין עובר בה. וירשוה כעת וכיפוד, וינשוף ועורב ישכנו בה, ונטע עליה כיתוהו ואבנבוהו. חוריה ואין שם מלוכה יקראו, וכל שריה יהיו אפס.